Похорон в чорноті перегорілого паперу, темністю дорівненого землі на дні погребної ями, точно як тут, приготована для чергового погребу. Пройшов невирезний біль, крізь цю душу, як на жодній, навіть декілька разів на передсмертній біді, ніколи не ранив душу так глибоко в прощанні. Нестріха нахилявся три рази побирати свіжовисипану землю, і, підводячись, опускав її з простягнутої руки в чорну глибечінь до того місця, куди опустився попіл від спаленого листа. Постояв, похиливши голову, і, нежданно, ніби прокинувшися з навійності, як розкований з неї, вимовив. Минувся мій чудесний сон, бо, власне, був не мій. Заблудив серед нетрів земних і випадково потрапив до мого берега вночі при зірковій піввидності. А при початку, схаменувшись, попрямував, куди йому треба. Ходім далі, серед сплячих глибшим сном, незміренно більшим від мого і за ним. На багато розкриття якраз чудесного споконвіку, що схоронили ми в собі, на дно серця, як в погребні ями, а обзивається з темниць, наводячи сновиддя. Ходім. Сторона незбагненности Проминали стародавню ділянку Початкову для гробовища На терасняній холмовині Оточеній широкими рясними деревами Так що в тінь їх вона оповилася вся З тяжкими бронзовими плитами Розміщеними через уступи на різних рівнях Та з монументальними пам'ятниками Серед листвини Стемнілими за довгі десятиліття. Однак зберігався вигляд величності від багатирства похованих з похожістю забудови на мавзолейний пантеоник східніх вельмож до нашої ери. Нестріха зупинився і в тоні трохи меланхолійному проговорив про споглянуту визначність. Дивлюся і пригадую проповідь Івана Златоуста. Періметаноія. Про покаяння. Переклад її недавно я передав для церковного журналу. Сказано, вражаючи в запрошення. Підти до гробовища, як ми з вами, побачимо єство, що розсипалося на перожерті, кістки і тілесну гниль. І запитано в проповіді. Якщо хто мудрий чи розсудливий, нехай скаже, на рядки, хто там цар і хто звичайний чоловік, хто родовитий і хто раб, хто мудрий і хто мудрий, Куди поділась краса юности і життєрадісний погляд, Меловидні очі і гарний ніс, рожеві губи і краса щік, блискуче чоло. Чи там не все прах і попіл? Чи не все черв'яки сморід? Чи не все потлінок? Ми тут можемо додатково спитати, чого набундючуватися в самовиставність через громадезний камінь? Розсиплеться в свій час. Прямуємо звідси. Далі, на колишній пустощі, після розламу загорожі, розгорнулася найсвіжіша частина кладовища, зрідка помічена молодими деревцями при доріжках і вінками, зовсім живими чи подекуди прив'ялими на недавніх поховинах. Нестріха, вимічуючи найновіші, пару їх тісно зближено повідомив, що упокоїлися там жертви трагічної долі з емігрантів, то подружжя. Він славився як незрівнянний майстер, виготовляв замовникам віолончелі. Також ремонтував різні інструменти музичні і мав високу репутацію як настроювач. Замордував прилюдно свою розведену жінку, що його злобно дурила і люто кривдила, зокрема, забороною бачитися злюбленою донечкою. Невдовзі сам помер від сердечного приступу, раптово, в тюремній камері, після присуду на довгорічний термін. Дівчинку забрали далекі родичі його. І сталося цілком випадково. Мордерця поховано якраз поруч його вбитої розведінки. От і з'ясніть мені ласкаво, що станеться, коли будуть обоє пробуджені в судний день? Спитав нестріха, і помітно було з виразу обличчя, що загадка тяжко клопотала його думки. Олег замість відповісти сам поцікавився наперед. Котрою стороною таємниці нам треба упорядитись, виділяємо найпекучішу, визначив Нестріха.